Стара циганка перелякалася виду дівчини і відразу її обняла. «Доньцю, каже, доньцю, яка у вас пригода? Магоро, лише крикнула і на грудях, мов закам'яніла. В очах старої щось лиховісно блиснуло. Він? спитала лише, викрививши уста з неописаним болем. «Бере другу, зрадив мене!» – вистогнула Тетяна і знов, як перше умокла. «Бачиш? А ти гадала, донько?» – обізвалася Мавра. «Що він буде тебе завжди любити?» «О, Мавро!» – визикнула Тетяна. «Любив, голубив, цілував, Прирікав Мавро, ще недавно Ще недавно тут ось у лісі А тепер Мавра розсміялася нараз Мов з малої дитини Так Сіди зловно Голубив, цілував Голубив Цілував що останній раз Коня потучі, О, так щиро Потучи, дивується стара. «То він?» І нараз з глибоким жалем хитає головою і, мов пригади собі, щось шепче «Боже, Боже!» А потім, спам'ятавшись, обзивається твердо з ненавистю. «То абись знала, донько, що, котрий найбільше милує, той найбільше зраджує» як цілує тебе. Його серце вже з тобою прощається. Котрі так не робили? О, Мавро! Простогнала Тетяна, а відтак, закидаючи розпучливо руки позад голови, скричала. Я збожеволію! Ні, донцю, не збожеволієш, успокоювала Мавра. І я не збожеволюла, а ти тягнула спокійно. Як мене не то він, але всі відсуралися, викинули в ліс, мов звірюку, з-поміж себе дитину забрали. Не здурієш, і я сьогодні живу, не збожеволівши, сама на всім світі, на цілу гору, на цілий ліс, а все через милування. І я не здуріла. Гай-гай! аж заспівала своїм звичаєм, похитавши головою, «Не здурієш». «А я з божеволію, Мавро!» – впевняла глухо Тетяна. «Я з божеволію! Негодно перенести! Що робити, Мавро?» Мавро стискає безрадного очима, однак, надумавшись хвилину, додає, я піду до нього і сама спитаю. Розвідаюсь, чи правда? Хто це тобі казав? Звідки то все знаєш? Старий якийсь сиган, Которого я, ідучи до тебе, Здибала в лісі, все сказав. Він не брехав. І тут розповіла Маврі Про стрічу із старим Андранаті. А він звідки знав? спитала надзвичайно зацікавлена Мавра. Гріцева молода сама переказувала не їм до мене. Стара циганка заклякла, але небавом утихомирившись, додала «Цить, донько, цить, я піду туди, розвідаюсь про все, донесу тобі правду. Цить, не гризися, але знай, коли все правда, їм добра не буде, ні йому, ні їй. Я тобі як мати, а де мати проклине, там щастя нема. Тетяна мовчала, уже не ворухалася.